Газети і журнали – це періодичні видання, в яких публікуються міжнародні та місцеві новини, а також коментарі подій та інтерв'ю з відомими людьми. В усьому світі люди дізнаються про новини з газет та журналів. Щоденні і щотижневі газети збирають новини з усього світу. Деякі журнали спеціалізуються на якійсь одній галузі, наприклад, на футболі чи на медицині. Інші мають загальний характер. З історії. Перші газети з'явились в Європі близько 1650 року після винайдення друкарського преса. Газети бувають щоденні і щотижневі обсягом від 2 до 100 і більше сторінок. Прообразом газети вважаються древні рукописні зведення новин у Венеції 16 століття за таке зведення платили дрібну монету. «Газетта» – газета. звідси і назва періодичного видання. Крім газет загального характеру, існують і цільові, які висвітлюють питання спорту, медицини, культури тощо. Збір інформації Новини збирають репортери, які відвідують різні заходи – спортивні матчі, засідання парламенту, мітинги, спектакли, а також беруть інтерв'ю у їхніх учасників. Політики, зірки кіно та спорту, комерційні компанії складають прес-релізи і надсилають видань, повідомляючи журналістам про наступні заходи. Журнали Журнали бувають щотижневі і щомісячні. Більшість з них багатобарвні, видрукувані на щільному глянцевому папері. Деякі журнали публікують статті найрізноманітнішого змісту тоді як інші можуть спеціалізуватися на якійсь одній темі, висвітлюючи життя зі світу моди, спорту чи життя знаменитостей. Першим у світі з'явився журнал де Саван Франція, 1665 рік. У Росії першим журналом були місячні, історичні, генеалогічні та географічні примітки у відомостях, чи як їх називали – відомості. 1728 рік. ІЛюстрації Створення газети Більшість газет, журналів та книжок верстається на комп'ютерах, а потім оригінал макети відправляється на друкарні. В штаті газетної редакції є кореспонденти, фотографи, дизайнери і редактори. На чолі них стоїть головний редактор. Використовуючи комп'ютери, Дизайнери вирішують, який вигляд матиме сторінка, підбирають шрифти, а також визначають кількість та розмір фотографій. Редактор і дизайнер обговорюють зміст та оформлення першої сторінки. Фоторепортер приносить зроблені ним знімки художньому редакторові, який відбере найкращі з них. Репортери пишуть статті, які потім надходять до редактора. Він може скоротити статтю а також виправити текст. Дитячі комікси з'явились у XIX столітті. Комікс Денді видавався з 1937 року. Серед супергероїв є і диво жінка, яку придумали в 1941 році. Журнали орієнтовані на певну тематику чи на вікову групу. Жовта преса – це газети невеликого формату, та сенсаційного змісту. Солідні газети мають більший формат і подають новини в серйозному тоні.